Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wabarakatuh. Jamaah sekalian, pada kita Al-Fusul fi Sirah Rasul, pasal-pasal tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sekali masih kita dalam belajar peperangan Nabi sallallahu Ada pertemuan hari ini. Semoga ilmu Jazil rahiman tentang perang Bani Mustaik Yang di situ ada kejadian hadis ul-if Kisah tul-if Kisah kedustaan Yang bahwa Ibu kita Yaitu Aisyah Nudranha Itu oleh orang-orang munafik Abdullah bin Ube bin Salul Dan yang semisalnya telah bersinar Itu tuduhan Yang membuat orang menjadi kafir Dengan sebabnya ya, demikian Kita teruskan apa yang disengah oleh beliau Setelah kemarin disebutkan bahawa Aisyah R.A. <tuh>, tertinggal dengan rombongan Pasukan yang bersama dengan Nabi S.A.W Ahliya beliau bersama dengan sahabat Sofhan bin Mu'atal Ya Sofhan bin Mu'atal Kemudian berjalan bersama dengan Aisyah Masuk ke Madinah Wa'ala R.A. Wuyudhiruhu Ini tentang Abdullah bin Ube Bin Salul, Munafik ini Wuyudhiruhu menampakkan Kejadian ini yushihu dan menyebarkannya, yubdihhi dan memunculkannya. Ya, ucapan yang penuh dengan kebencian kepada kaum muslimin, mengatakan bahwa ummatul muslimin 10 berzina. Wa al-amru bidzalika mutawallun fi ini. Dan perkara yang demikian itu sebagaimana panjang lebar disebutkan dalam Bukhari Muslim. Dua kitab sahih min hadis dari hadisnya Imam Abu Sa'id bin Husayn, dari Sa'id bin Husayn Wa urbah bin Subair dan Wah bin Subair Iman Sunni, seorang imam Mengumpulkan ya Hadis-hadis guru-gurunya dan dikumpulkan oleh beliau Karena beliau seorang hafid. Wa agama bin Waqas al-Layzi Wa ubaidillah bin Abdillah bin Uthbah Wuluhum Semuanya, guru-gurunya imam Azuri ini An Aisyah r.a Dari Aisyah r.a as bin bintu Siddiq, jujur Anak perempuannya orang jujur Al-Mubar'ah Yang Allah Taala Ya hilangkan tuduhan tersebut Allah melepas yang melepas Melepaskan tuduhan tersebut Minfauq sabi samawat Di atas tujuh lapis langit Mima itamaha itamaha Mihi alul ifki, Dari apa yang orang-orang Alul ifki Menuduh beliau Rotteraga Al ifku sendiri artinya adalah dusta. Fi hadil ghumah di perang ini. Ini perang Bani Mustalik ketika pulang dari perang Bani Mustalik. Begitu dan di dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ja'u bil orang-orang yang datang dengan kedustaan adalah kelompok di antara kalian. "Ala tasubbu syarul akum?" jangan kalian menyangka dia itu jelek bagi kalian. Barwa kau eloklah pun, bahkan itu adalah bagus baginya. Ini bagus bagi pelajaran bagi kita semua. Bahwa benar-benar Rasulullah -benar, SAW adalah, ya perempuan yang suci. Al ayat sampai akhir ayat. Balam Assalamualaikum Taala Dallik. Ketika Allah Subhanahuwataala menurunkan demikian itu. Wa kana pada kudumih minhadil buswa. Dan ini adalah setelah, ya Nabi pulang. Ini pulangnya mereka dari peperangan ini diakhir minshah, lebih dari satu bulan. Menunggu lama ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang balik ke rumah terus tersebarkan ya tuduhan-tuduhan seperti ini. Ada orang yang hancur, ada orang yang selamat. Junid dan Nadir Fil Irfi, maka dicambuk orang-orang yang berbicara tentang kedustaan ini. Bahkan Nabi Julida Junid dan diantara dari orang-orang yang dicambuk, Mustaf bin Asasa. Mustaf bin Asasa ini sahabat ikut perang badar juga Wahmnah bintu Jahs dan Hamnah bintul Jahs Jadi ada ayat dalam surat Nur Walaya'tani ulul fadl minkum wasati ayyutu ulul kurban wal Walmujahidin wal mujahidin fi sabilillah wal ya huwal isbahu ladhibuna Ya demikian Dan di situ ada ayat juga Wal ladzina irmunal muksanati tsuman lam ya'tu bi arbatisyoda fajridum samani nacada Cambuklah 80 bulan, ya demikian. Maka dicambuk sahabat ini. <tuh> ini menunjukkan bahawa orang yang keti perang badar ada juga yang jatuh badar dosa besar. Tapi mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala, karena Allah Mau tahu di hati mereka. Mereka bertobat, bertobat atau ditegakkan di situ hukuman pada mereka. Demikian juga seperti kisah Ibn Abi Baitallah yang membocorkan kabar Nabi akan menjelang Mekah. Kemudian disebutkan waqad kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telah demikian Saidalah mimbar. Ya beliau naik ke atas mimbar. Baqad al muslimin beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Wastadzarot min Abdullah bin Abi Abdullah bin Umayyah washabi. Wastadzarot disebutkan yaitu minta untuk siapa yang mau nolong beliau. Atau siapa yang mau memberikan bantuan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari Abdullah bin Ubay Wasabi dan sahabat-sahabatnya, ya munafikun, menampakkan keislaman. Bagaimana? Maka beliau Rasulullah beliau mengatakan, Man <coughs> yudiru siapa yang mau menolong aku, minrajulin dari seorang balaguni adahu fi hadi, sampai kepadaku, ya penyakitannya ini perbuatan dia menyakiti, ya keluarga aku. demi Allah malaikat tu adalah ilah firan, demi Allah. Tidaklah aku mengetahui keluarga aku kecuali kebaikan. Wajah Karu Rajulan dan mereka menyebutkan seorang lelaki lagi, Maalim tu Ali Ilkhairon. Tidak aku tahu kecuali baik. Ya Ini baik Aisyahul Anha ataupun yani Sofan bin Maadhir adalah sahabat yang mulia. Wajah Majatul Aalah Ahli Ilmahi tidaklah masuk atas keluarga, keluarga aku kecuali bersamaku. Ya demikian. <tuh> Maka waktu itu, ya, sempat nabi meminta, yani ya ini jawaban-jawaban dari para sahabat. Saya sebutkan Aisyah radhiyallahu anha waktu itu beliau tidak mau berbicara dengan Ali karena waktu itu Nabi mengatakan tentang keluarganya bagaimana? Ali mengatakan, "Anisau katsir," perempuan banyak, mengatakan seperti itu. Ini ucapan yang membuat Aisyah tidak suka. Ya, kenapa kemudian enggak ya ini mengatakan tidak dan sebagainya malah mengatakan ya, perempuan banyak wahai Rasulullah, kan demikian. Kalau mestah. Ini menunjukkan bahwa waktu itu kejadian sangat keras dan Ali tidak mengatakan yang lebih dari itu. Saudara-saudara. Baba Mas'ad Sa bin Mu'ath, maka Sa'ad bin Mu'ath pun berdiri. Ya. Ya, di sini ada disebutkan bahwa akhirnya terjadi terjadi perselisihan juga para sahabat. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul termasuk kepala suku juga. Pemimpin, ya, pemimpin dari apa? Suku Khazraj. Ya, akhirnya para sahabat kan mengantarkan Rasulullah aku bunuh dia wa Rasulullah, kan demikian akhirnya dari sukunya gak terima juga ya, karena ini kepala suku akhirnya apa, karena mau dibunuh dia pun ingin membela juga, akhirnya terjadi perselisihan di antara para sahabat. demikian kadang gara-gara satu orang dua orang kita yang berteman saling ber berkelahi gitu, Hata, misalnya ada si A dan si B gara-gara si C, A dan B itu bermusuhan, ya demikian, ini kejadian hampir, mirip seperti itu Fakumah Sa'ad bin Mu'ad, maka Sa'ad bin Mu'ad berdiri Aku Bani Abdul Azhar Saudara Bani Abdul Azhar Sa'ad bin Mu'ad ini, sahabat yang Ketika meninggal di Setelah perang Bani Khuraidah itu Sampai ars itu bergetar Tidak ada ars itu bergetar, kecuali ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad ini Dia mengatakan Fakumah Maka dia mengatakan, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Aku akan menolongmu Dari dia aus. Kalau dia dari awus, dia dari suku dari sukuku sendiri, dari kelompaku sendiri Aku akan Buku lehernya, akan bunuh Bayangkana min ihwanina Kalau dia itu dari saudara kami Dari suku khusrat, yang dulu Sebelum Nabi salam-salam di Madani Saling berperang nih, Aus dan Khusrat Dan sudah lewat, keduanya itu saling berlembang-lembang Untuk membina Nabi Kalau Aus bisa demikian, Khusrat tidak mau ketinggalan Ya demikian Kalau dia dari Ya, saudara kita yang ya orang-orang kafir, baik-baikkan nabil ikhwan, nabil kafir. Amaratlah, perintahkan kami. Fakarlah amrok, kami akan lakukan perintahmu. Yani kalau kamu perintahkan untuk bunuh orang itu, walaupun dari suku selain suku kami, itu kafir, kami akan bunuh juga. Kalau dia dari sukuku, aku akan bunuh langsung. Kalau dia dari dari kafir, aku akan membunuh kalau kamu perintahkan. Baiklah, masalah ibadah, maka saat ibadah kafir ini pemimpinnya, yani bani khasrat ini ya suku khasrat ini bagaikan memang dengan qadarta engkau dusta ini karena dari sukunya la amrulullah maka demi allah umur allah umur haza demi ke la kamu tidak mampu membunuhnya kamu tidak membunuhnya wala tasaddu qatrahum kamu tidak mampu juga untuk membunuhnya kamu tidak membunuhnya dan kamu tidak mampu membunuhnya walau kana min radika kalau dia itu dari sukumu lama ahbata Tal, kamu tidak akan suka juga untuk dibunuh kalau itu dari kelompokmu, kamu tidak akan bunuhnya ya demikian maka Usaid bin Huthir maka Usaid bin Huthir mengatakan berarti ini perselisihan. gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul ya, karena dia itu disebutkan pemimpin Bani Quraidoh, ya atau dia itu pernah kemudian punya jasa di Bani Quraidoh ini ya, dan itu adalah sekutunya Khosrot ini mereka saling, saling bersekutu Abdullah bin Ubay ini Yahudi dia Sebetulnya bani khusyair ini, ya domiga. Maka Rasulullah bin Alaihi Wasallam beliau mengatakan Wong Allah, demi Kami akan membunuh dia. Baiklah kamu munafik. Ini malah mengatakan pada saudemu bin Ubaidah seorang sahabat. Sungguhnya engkau munafik. Kamu itu munafik. Kamu yang munafik. Tujuh adil anda munafikin. Kamu membela orang munafikin. Akhirnya sahabat malah berselisih atau dengan yang lain. Kata sahabat, waralayan. Maka saling berselisilah. Dua suku ini, hai, ini dua kampung dua suku ini. Rasulullah, hataga du yang tadi lunt sampai hampir mereka mereka itu hampir berperang, hampir-hampir gara-gara Abdul bin Ubin ini mereka saling bunuh membunuh. Ini kadang kita sebab salah, ya, demikian. Ketika terjadi perselisihan kan itu. Kalau Rasulullah maka terus menurut Rasulullah saw. Yuhafidhum meredamkan mereka. Meyusakin dan menenangkan mereka, hatasakanmu sampai mereka tenang. Al hadis, kisahnya demikian disebutkan. Kemudian disebutkan, haq ada waqafis wahin maka ini adalah yang terjadi dalam Bukhari dan, dan saiful answal muslimin. An al mukawil semuanya yang berbicara. Saat bin ubadah pada saat bin ubadah orang khusyul tadi, buat saat bin muat itu saat bin muat, yani yang saling berbicara itu saat bin muat dan saat bin ubadah kan itu. Ini permasalahan lagi. Saat bin Mu'adz antara bunuh di tahun ini dan itu. Bah dia berbicara di tahun ini dan itu kan itu. Mereka berselisih. Yang nanti yang, yang berbicara itu adalah Husain bin Khudzair. Ya, jadi di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir, "Wa min al-muskilat," ini termasuk suatu yang membingungkan. "Aladhi asqalat 'ala katsir," yang membingungkan kebanyakan min ahli ilmi Ibnu Makosi, dari ulama ilmi dengan masalah peperangan, ahli ya, sirah Karena saat dinuat, sa layak talif kahar dan minum. Tidak berselisih salah seorang dari mereka. Anumata, sungguh dia meninggal. Rodlalu, istri Koredo, setelah perang bani Koredo. Ya itu, ini disebutkan tahun kelima Syawal kira-kira demikian. Ya, dan waktu itu bergetar Arshulahman. Waktu itu kan aku berkhondak, dan itu adalah setelah selesai perang khondak. Ya, yaitu awal tahun yang kelima akhir tahun yang keempat wa yasana khams dan itu adalah tahun yang kelima yang benar sama hadisul ibnu kemudian hadis la yasyakku annahu tidak ada keraguan sunnya di itu fi ghosbat bani mustalik hadi yaitu di perang bani mustalik ini wa ghosbatul muraisik yaitu nama lainnya ghosba muraisik wa qala berkata imam zuhri fi ghosbatul muraisik yaitu di perang muraisik apabila dikenal bannaas bil jawab an hada terjadi perselisihan bagaimana ini mendudukkannya Saat bin Mas'ud sudah meninggal, kenapa dia yang berbicara? Kan gitu masalahnya. Faqala Musa bin Uqbah, Musa bin Uqbah dia mengatakan bi maqalah al -Bukhari. Ini banyak Imam Bukhari mengambil pendapat ya Musa bin Uqbah. Ya Imam Bukhari mau ya anu darinya, "Inna ghazwatul Musayr umrayseh semuanya perang Musayseh kana, kana arba", yaitu tahun yang keempat Ya demikian. Ini dipanjang lebarkan oleh Ibnu Katsir tentang masalah ini. Ah beliau menyinggung tentang masalah ini kemudian beliau menyimpulkan qultu wa huma qamaq yaitu apa yang dia katakan ini perkata perkataan al-Imam Abu Haf Muhammad ibn Hazm wa hadza shahi ala dila syaq fi yang, yang tidak ada keraguan wa dalika indana wahmun dan itu adalah kerancuan jadi mengatakan ya bahwa waktu itu eh bin Mu'ad yang berbicara yang itu. Sebuah saya ya, di sini tak ada Ibnu Abi Adi ini Nabi Adi, ini dia menyendiri eh, dikatakan syadzah. Ya, yaitu menyelisih yang lainnya. Jadi yang benar bahwa yang berbicara itu adalah ulama Husain bin Khudair radhiyallahu. Ya demikian. Jadi kita sudah menyebutkan tentang kejadian kisah Abdul yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, di situ ada juga istri Nabi yang berhati-hati sebutkan yaitu Zainab bintu Jahsy. Aisyah beliau mengatakan Sulaimanu Imunukasi di sini. Kalau Aisyah, Aisyah beliau mengatakan bahawa yang latika natsami dialah yang Zainab bintu Jash yang berhati-hati dia. Dialah yang mampu mengalahkan aku. Sebutkan natsami itu apa? Tufahiruni wa Tuhdohi yang bisa menyangi aku. Jadi di antara istri-istri Nabi Sallam, Aisyah itu yang paling oleh Nabi Sallam. Kalau kau dijalan sudah meninggal. Saingan beliau adalah ini Zainab bintu Jash. Ya. Dialah yang tudohin yang bisa menyayangi aku bi dengan kecantikannya wa makaniha demikian juga kedudukan dia inda Nabi di sisi Nabi sallallahu alaihi Ya demikian. Dan tusamin dari asal sumuk yakni irtifaq. Dialah yang bisa mengalahkan aku, yang bisa menyayangi aku. Waktu itu dia berhati-hati, ahmi sam'i wa Ketika Nabi sallallahu bertanya kepada Zainab tentang Aisyah, bagaimana Aisyah? Qala dia mengatakan, ahmi aku melindungi yakni pendengaranku dan mataku. Jadi hati-hati ya, aku hati tak ya. mau berbicara, tidak mau banyak berbicara, takut kemudian salah. Nih, ini menunjukkan bahawa sesuatu yang belum jelas, orang tidaknya diam. Daripada itu, Nabi juga meminta pendapatnya pada Ali tadi kita sebutkan, Ali bin Abi Thalib. Nabi tidak ada mengatakan Anis awak kasih perempuan banyak, harus selulang, ya, pisahkan saja lah mungkinan itu. Perempuan kan banyak. Ini tidak lebih dari itu, Ali bin Abi Thalib. Tapi dari situ, Aisyah Aisyahnya tidak suka dengan Ali bin Abi Thalib. Proteslah bermacam-macam permasalahan permasalahan demikian. Ya demikian Insyaallah kita selesai. Ya tentang hadis F ini kisahul F. Kembali di sini. Semoga Allah senang dengan anda. Selamat tinggal.